Retroevolución, Retroevolución, O Programa de Cho, programa de para Radio Filispin, para Radio Filispin, en cara adelante, cara trans, cara atrás, en cara atrás, y mira, mira, cara retroevolución, retroevolución. Os Lums. De 11 a 12 11 da noite En xoves De 3 a 4 de, de, tarde. de, tarde. de tarde Retro Evolución, Retro -evolución. Hola, que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición De Retro Aquí en Radio Filispín a Atraveso do 93.9 Da FM de Ferrol Tamén xa sabedes Que podedes atoparnos través de internet tamén agora TT Radio emite retroevolución. Oxe, somentes neste programa imos a falar de dous grupos que ben poderían ser un. Trátanse de Obiforme e de Heroica. Como digo, cos mesmos componentes, pero trocaron de nome nun momento determinado. Por fin, Despois de máis de 30 anos, e casi cunha laboura arqueolóxica sonora, Elefant Records edita temas que gravaron, como digo, biformes dí, fai máis de 30 anos, unha ledicia que non pode pasar desapercibida aquí, en retroevolución. del equipo uh, uh, uh. mi tiempo Necesito mi tiempo Busca minutos entre las horas No solo un minuto Un minuto es demasiado No, no, no, no, no, no, no. Tenho mi tiempo Necesito mi tiempo Busca minutos entre las horas No solo un minuto Un minuto es demasiado No, no, no, no, no, no, no, no. en un pack que hablamos bien teletipo un tema xa mítico de Obiformestí como pode casi decirse de todos é que agora podemos escoitar en boas condicións persoalmente séntome moi ledo de que por fin todas as gravacións que se conqueridón de Obiformestí e que non saíron no seu momento poidan agora escoitarse en moi boas condicións. Plásmase que o tecnopop ou simpop que facían eles naquele entón era bastante avanzado xunto con tamén algún grupo español como era o Aviador Draw ou Líneas Aéreas. Un son bastante internacional, sempre falando daqueles anos 80 da movida. Sempre lembrarei a primeira vez que vin os vídeos que gravaron para o programa que se facía juvenil na televisión española, Pista Libre, saía este teletipo e tamén o mítico Hablamos de Nosotros. Eu quedei pasmado ante o que estaba escoitando cando acabou o programa, fun correndo a tenda de discos e, bueno, pois a verdade hai que recoñecer que eran e siguen sendo porque das poucas que quedan na coruña eran uns profesionais e miraronme e me dixeron que somente tiñan maqueta. Eu sempre esperei a que, bueno, si tes unha maqueta, saes na televisión, malo será que non graves un disco máis tiben, e como moita, moita outra xente, tivemos que esperar 30 anos pa que eso se fixese realidade. Son as cousas que un nunca entenderá como grupos como este non puideran gravar nin siquera un sinxelo no seu momento. Agora que se fala bastante do grupo, polas redes parece ser que nin tiñan prisa e talvez eran pois un pouco exixentes, pero aínda así non, non non entendo, non entendo sinceramente. Moitas veces grupiños que quedaron seso solo nun sinxelo e non fixeron nada máis, pero polo menos gravaron algo. É o mismo, 30 anos, casi non é nada, e pagou a pena esperar para escoitar os temas en condicións de obiformes ti temas que é verdade que andaban pola rede, pero salvó un par deles, o tres ou sumo a calidade non era todo o bo que se poderia querer. vamos de nosotros que o que acaba de soar xunto con mi teletipo poida que sexan os temas emblemáticos e máis de culto de O Biformistí. Digo que poida porque realmente toda a súa as súas cancións eran pois de culto non só a nivel estatal, senón tamén a nivel internacional. Grazas un pouco, como dixen antes, a labora arqueolóxica á hora de rescatar eh, as maquetas que eles non tiñan e que grazas aos arquivos inmensos da televisión española e tamén do periodista Ferrolán Jesús Ordóbaz poderon conquerirse nun aceptable estado. Eles non tiñan nada, só que sonaba polas redes e que alucinaban cando veían que había bastante xente que aínda se lembraba de Obiformia Esci. Uns Obiformia Esci que estaban formadas formados por Lucho prósper Clara, Morán, Jere Espada e tamén despois estaba Paco Iriarte que posteriormente estaría dentro do grupo tamén da movida, chamado Sisi. E, os comenzos do grupo máis que casi nas revistas musicais estaban nas revistas do corazón xa que Clara Morán pois era a sobrinha naquele entón do que foi presidente do goberno Calvo Sotelo e tamén era filla do que foi o ministro de Asuntos Exteriores eh, durante a Legislatura Socialista, o señor Morán. Eso, por unha parte, lles daba pois publicidade, pero por outra, lles quitaba tal vez un pouquiño de credibilidade. Ainda así, dentro da movida, os grandes da movida, pois, como Alaska ou Fernando Márquez, el zurdo, lles gustaban moito de feito eh, cando estaba Fernando Márquez, el zurdo, en Popteco falou con eles para terminar con ese proxecto e poder unirse a Biforme Esti o final non chegou a nada xa que a estética e a forma de entender a música de os dous bandos era senón totalmente distinta Sí, algo diferente, o before eran moi sintéticos, moi futuristas. Miraban cara a de Human League, a Ultravox, a Gary Numan, a Heaven 17 e miraban cara a un futuro tecnolóxico, como poderían facer o aviador dro. Fashion Magazine Outro tema que Podedes atopar No disco que acaba de salir Atraveso de Elephant Records Do Before Misty, Que se chama Hablamos de Nosotros Disco No que Podedes Millor dito podedes mercalo pois, en vinilo que editouse unha edición valga redundancia de 750 copias que despois ven un código para que poidade, podades baixalo en MP3 e aparte máis temas, algún en directo que non é que teñan Unha calidade excepcional, pero si sí que dan unha dimensión do que podían facer o informe esti en directo, sempre falando de fai 30 anos. Tamén podedes descargalo en digital, e non pois, en CD. Unha presentación de luxo, e a verdade é que a moi bo precio. Eu, a verdade é que así, para min, sempre en formato físico como non, paga apena mercar produtos como este. Porque pagas non moito, volvo a repetir, tal como están os prezos agora, pero boas fotografías, boa prensaxe e, sobre todo, boa calidade de son. Non me importa recoñecer que para min este vai a ser o disco do ano, sen lugar a dúvidas Aparte, de que me parece un recañecemento xusto que se faga por fin un traballo en condicións do grupo Biformi Esti, aparte de retrotraerme a miña xuventude, o importante é que é un documento casi histórico, un documento no que se reflecte que Había grupos que iban un pasiño por diante dentro do panorama estatal. Dentro da movida miraban cara a Europa, que era onde realmente miraban os grupos por aquel entón, E que estaban un pouco máis avanzados que a media, por non decir moito máis, xa que de feito Os xeir os directos con sintetizadores sen batería a xente quedaba un pouco alucinado, e incluso moitos sitios o rejeitaban. Pero agora si podemos escoitar estes temas en condicións emendo co synth pop ou tecnopop en aquel entón estaba en boa forma Carazaás a grupos como ObiformST a nivel estatal e con un son internacional. Tamén gustaríame lembrar para rematar esta primeira parte do programa falando de ObiformST que xunto con grupos como metallicía humano donde estaba o humano mecano o aviadordro ou. Los iniciados o bifermestis tiveron no primeiro simpóxion techno que se fixo a lá polos primeiros oitenta. Hai gravazóns dese simpóxion, pero o que eu poiden escoitar a, a calidade de, deixa bastante que desexar. Non sei se si algún día, espero que non dentro de trinta anos, xa, a, topense eh, gravazóns en condiciós que se poida editar con o Biframe C, con este tuche que é unha versión do ano 81 e nos sirve moi ben para enlazar con o grupo heroica estamos aquí amigos en retroevolución grazas a Radio Philips Pin que emite a traveso do 93.9 da FM de Ferrol tamén a traveso de internet Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que, grazas a ela, podedes escoitar cousas que habitualmente non son en outros medios de comunicación. Como dixen antes, o tema Tuche do 81 sirve para enlazar co grupo heroica. O grupo heroica que eran os mesmos, group, eh, os mesmos membros perdón, de Obiforme STI, e que esta vez sí que conqueriron editar tres discos. E o primeiro foi na discográfica DRO no ano 86. Tanto tempo foi, eh, tanto tempo quero decir entre... Tende obiformia ata heroica foi porque os dous membros que por aquel entón eran parella Lucho Prósper e Clara Morán foronse a Londres. Voltaron, contactaron, bueno, nunca perderon o contacto, volveron a coller a Ger Espada para poñer as voces e no en 86 editaron O primeiro disco como heroica que chamouse heroica. xinxelo do grupo e que sí, que sou bastante nas emisoras e incluso conqueriu entrar na lista dos 40 principales, algo bastante importante por aquel entón de cara a publicidade máis que as vendas. Un tema no que tal vez un pouco máis dulcificados co son que, con respecto ao Biformestí, deixaba boas melodías e boas letras. Co álbume de Heroico I, sempre tuven un pequeniño problema. E foi a produción sempre o direi. A produción era a cargo de Fernando Arbex, que, por si alguén aínda non o sabe, coido que non... Foi fundador dos brincos e tamén de grupos como Alacrán ou Barrabás. Para min non é, non sei si decir boa, pero non era como a mi me gustaba. Talvez ese sons tan sintéticos non estaban feitos para o bo de Fernando Arbex. Ainda así, os temas siguen tendo suficiente calidade para que escoitense sen problema ningún gozada que manda recuerdos que formaba parte do primeiro LP de Heroica siguen co Tecnopop o Sinpop de calidade, aínda que tal vez o problema é que no ano 86 o son Tecnopop xa non era tan da actualidade como foi no ano 81 ou Os dous posteriores. Curiosamente, tamén os tres traballos que fixeron Heroica non están publicados ningún deles en CD. Agora reivindícanse que se editen neste formato porque tamén evidentemente os vinilos están descatalogados e son difíciles de conquerir. Parece ser que eles tampouco teñen os masters, así que a ver si aparecen e pode editarse en formato CD ou en formato digital para moita xente que está desexoso descoitalos. De Neste caso eu non teño tanto problema, teño os seus tres LPs en formato vinilo e xa sabedes que Eu, persoalmente son un namorado do plástico, así que, nese senso, estou un pouco tranquilo, polo menos teño as grabazóns. Pero eso non significa que se reivindique que volvan a soar para meirande parte da xente e poidan escoitar temas que paga moito a pena que se reediten. Este Vivir por Vivir foi o primeiro sinxelo do álbume que editaron no ano 88 e que se titulaba El mundo, la carne y el diablo. Un álbume que editaron xa no seu propio xelo extravaganza e que por problemas de distribución pode decirse que pode decirse non e que verdade pasou totalmente desapercibido E máis, lembro que eu fai moitos, moitos anos nun rastrillo da cidade o atopei e o merquei, por suposto, pero que nin nincera sabía da súa existencia. Aquí pode decirse que este álbume é o máis pop do grupo. Non lle lle se importou introducir guitarras baixos e baterías convencionais e algún Son que outro con certo sabor a Sudamérica. Non quita de que houbera moi bos temas como este, vivir por vivir. E, amigos, oxe a verdade é que tal vez falei demasiado e o tempo corre deste álbume. Só poñerei este tema. Pero, dentro dos minutos que nos quedan, imos a falar do seu terceiro e último álbume que para min é o millor de heroica. Tratase de Big Bang Beat, que editouse no ano 90 tamén, atraveso do selo extravaganza, e volvían ao Tecnopop, ou synthpop clásico, e... Con uns temas que fora de toda dúbida, tiñan moita calidade. Para min o máis preciado de todos é un que se chama plantas de interior que é o que imos a escoitar agora. <música> de interior é para min un dos millores temas de toda a discografía de Heroica que xa é decir moito. E, amigos, irremediablemente estamos chegando o remate do programa de hoxe dous nomes cos mesmos integrantes e, o Biforme Esti e Heroica cuxa discografía Creo que é indispensable para todos aqueles que les gusta a música electrónica. Talvez non tan experimental extrema, pero sí o synth pop, o technopop ou o pop electrónico. Rematamos o programa de hoxe escoitando o tema, aunque tú no estés que pertencía a este álbume do ano 90 e derradeiro de heroica chamado Big Bam Beat. Lembrade que estivemos aquí en retroevolución grazas á Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que non é outra que Radio Filispín. Si estás por cerrol, por cerrol ou preto de él podes atoparnos a través do 93.9 senón a través do internet E tamén xa sabes que en eboxx podes descargar os programas cando vos que ides e lembrade por último que retrovolución tamén agora emítese dende a primeira tempada en te radio atraveso de internet nada máis unha aperta de que o próximo programa e os deixo cun anaquiño deste cuando tú no estés voltaremos con heroica. E con oviformia, no seu momento, porque paga a pena lembrálo sempre. Unha aperta. long waiting, estés aunque tú no estés